Uh, mă uh, Și eu nu știu dacă tu vii. Um, ich weiß nicht, uh, ob du comst. Ich du Foarte bine. Uh -huh. Și eu mă gândesc la tine. An die. An? Die. Die. exact. Și eu mă gândesc la asta. Uh, ich denke daran. Ich denke daran. Uh -huh. Și eu mă gândesc că el vine. Ich denke dass er kommt. Da, doar că verbul denken are prepoziția an. Da, tot timpul? Tot timpul. Când te gândești la ceva. Trebuie să fie an, acolo undeva. Da. Și atunci... și, și atunci când și te gand... Că... Când te gândești la un obiect... Da, te ascult. Uh, spui, mă gândesc la obiectul ăla. Ich an Dacă uh, eu mă gândesc la câinele meu, cum spui? Uh, I denke an meinen hund. Foarte bine. Dar dacă, după ce te gândești, urmează o propoziție întreagă, eu mă gândesc, dacă tu vii, sau eu mă gândesc că tu vii, că e mai simplu, eu mă gândesc că tu vii, trebuie să avem pe undeva, undeva pe an. Înțelegi? Da. da. Că ele e de verb. Și atunci, spunem, ich încă dar an... Și după aia la ce te gândești? Oh, oh dar mi se pare că nu -mi sună în cap. Probabil că nu sună, dar așa este gramatical. De acum e? Păi așa cum am spus. Ighdenca dar an. du ducomst. Aha, deci trebuie uh, obligatoriu să punem an. Pentru că el este cerut de Ighdenca. dengă nu funcționează decât cu an. Am înțeles. Da. Deci, încă o dată, cum spui, eu mă gândesc că tu vii. Uh, ich denke daran, dass das du kommst. Dass du genau. Mhm. Uh -huh. Și eu uh, mi-aduc aminte de bunica mea. Uh, ich erine mich. Ich er, ich... ich... nu e bine? Încă o dată, că nu am auzit ca lumea. Ich erine mich. Ich erinere. Uh, cum ai spus? Ich erinere. Ich erinere. Verbul este sich erinnern. Erinnern. Erinnern. Oh. Nu no, că e erinnern. Erinnern. Erinner. Uh, so ich erinere mich. Uh. De bunica mea. Uh, Au? Nein. Um. Se vede ceva pe monitor? Uh, nu. Deschidem cu atacul, acolo, ala, cu hangouts. Pai, sunt aici. Poate nu mi-ai scris mie. Ba da, pa da. Sa uh, stii ca nu vreau nimic și am conversația ta, adica conversația mea cu tine. Și undeva, uite, uh -huh. în colțul din dreapta jos? Da. Da, nu, nu se vedea absolut nimică. Nu mi-ai trimis niciun mesaj. Nu, nu, nu, nu, mesaj. Pe timp? Acum am scris ceva, acum vezi? Nu. Uite, i a trimis ceva. Nu cred că mi a trimis mie. Ba, dar. Sunt cu coxii aici. Cred că ca eu o problemă atunci. Nu, mm. nu-n fere asta, de, să nu fie Skype-ul, cumva. Eu nu sunt pe Sky, sunt pe ah, că Cred că sunt mai deschis o... S-ar trebui să Am văzut acolo, ai scris test. Eu eram în pagina principală. Da, vezi... Chestia e albă, nu? O foaie albă cu, pe care ai scris test. De mână. Uh -huh. Ok, bine. Acolo voiam să ajung. Se, se vede clar, nu? Se vede. Good. Deci, să ne întoarcem la Ziheriner. Verbul este, zih, erinăr. Da? Nu, așa e? Nu. Deci, cum, cum spui, eu mi-aduc aminte. Nu cu doi de râi cu doi de nu este. M-a furat apa. Zih, erinar. Așa este forma. Și ce vrei să spun? Cum spui? Eu mi-aduc aminte de bunica mea? Păi nu știu. Uh, ich erinner mich uh, über nu. An? Habarna. Nu știu. prepoziția care trebuie. An! De asta am și scris-o. An. Ok. Ai scris-o. Acum văd. M-am uitat <laughs> Deci, eu mi-aduc aminte Da Să-ți spun acum? Da, da, spune, spune Păi ce să mai spun? Că vezi tu deja An? Păi nu, că mai e ceva De bunica mea Da, an, mai Großmutter. An, mai? Mai mai ne Pentru că este acuzativ Ah, ok Deci El funcționează după același principiu ca Denkan În o dată, eu mă gândesc la tine Uh, ich denke an dich. Denken, an și acuzativ, da. da? Da. Good. Sie erinner este la fel tot. An plus acuzativ. Deci eu mi-aduc aminte de tine. Da. Ich erinnere mich an dich. And dich. Și eu mi-aduc aminte de bunica mea. Ich erinnere mich an meine Großmutter. Foarte bine. Și eu mi-aduc aminte că bunica mea... Um, îmi dă un telefon. Um, ich mai uh, oh, nu știu. Trebuie De să avem... Daran. Pentru da. că când îți aduce aminte și urmează o propoziție, trebuie să lai ai pe undeva, pe an. Da. Deci, ich erinner daran... Da. În continuare, spune tu că bunica mea îmi dă un telefon. Ir ihr daran. Großmutter das? Uh -huh. uh -huh. uh -huh. okay. <laughs> telefoni, nu <laughs> Cum spui bunica mea dă un telefon. Das <laughs> meine Großmutter. Scriu așa că e mai scurt. Îmi dă un telefon. Nu știu. A telefonat se spune anrufan Aha. Um. Da, să mă reclăți Ruftan. Um. Ruf, mich an. Oh, genau. Ruf, Da? Da. Mih, uh, nu? Sau, mih. Nu schimbă sensul. Bun. Și cum spui uh, eu știu că bunica mea îmi dă un telefon? Ich weiß dass meine großmutter mm -hmm. uh, mich an. Cum, cum? Ich weiß dass meine großmutter da. uh, mich anrufen. Mich? Anrufen. Nein. Anrufst. Anrufst. Fără s. Rupt. Deci, propoziția asta de sus. O vezi? Din Chiana. Verbul este pe poziția 2. 3. Nu, asta este poziția 1. Asta este subiectul. A, okay. Întotdeauna în limba germană, verbul este al doilea. Te ascult. Da? Dacă dintr-un motiv sau altul Verbul este aruncat la final, cum aveam aici pe das. Practic totul se păstrează la fel, doar că verbul se duce la urmă. Da. Așadar, da. încă o dată... Da. Așadar, încă o dată, ich, weiß, ich weiß dass meine oma... Um, anruft. An. Pentru ca ruft asta este aruncat la urma. la persoana treia, nu? Exact, e la persoana 3. ca cu... e... Cu an. E din cauza ca e cu das. Și așa mai Care mai arunca verbul la final. Da? Da. Good. Și acum, cum spui? Eu ma gandesc ca bunica mea sună. suna. Um, that... Foarte bine. oma Exact ich denke daran. Asta este important. Și eu mă gândesc la bunicul meu. Atat? Uh, atât? Da tot. Da. Ich denke an meinen uh, Opa. Mam, Mai? My, my name, my nen. acuzativ. Name. Exact. Ich denke an meinen Opa dar mă picam notetiu aici să nu uit gudaranul ăsta dar așa good Frăgăm bisier? Mmm, <fraga> nu. Deci trebuie a, prepozițiile astea care sunt care urmează verbelor, din păcate trebuie să învățate pe de rost. Trebuie sa stii ca Dencan an acuzativ. Nu ai ce deducție logica sa faci, stii? Da. Din păcate. Asta e o mare problema. <laughs> uh, dar eu n-am stiu pana acum, habar n-am avut si nici nu trecut pe la urechi. Sau cel puțin, n-am fost eu atenta ca le si legi cu... Cu da? Da. Acesta, da. Pentru ca cand folosești pe Dencan... Trebuie să-l ai pe an. Anul asta se traduce în românește prin la. Și eu pot să mă gândesc la tine, dar pot să spun și mă gândesc la cum vecinul meu a cumpărat ceva. Deci, o prepoziție, Da. <coughs> și um, cum spui, um, îți mulțumesc pentru cadou. Um, denke... Danca. Uh, danke Ah, nu știu, spune-mi tu. Cadou știe cum se spune? Da, gășeni. Și genul lui? Da, gășeni. Da, gășeni. Fo Foarte bine. Deci eu îți mulțumesc Și, pentru cadou? Uh, știu că dang, uh, e cu două cu două prepoziții. Uh, hai să o luăm mai simplu. Cum spui? Eu îți mulțumesc. Atâta. Nu știu. Ich danke. Nu? Mhm. Uh -huh. Eu îți mulțumesc. Așa. Danca, dir. Că mulțumesc ție. Da. Good. Și acum îți mulțumesc ie pentru cadou. Pentru fiur. Deci cu fiur. E cu fiur. Pentru cadou. Für das Geschenk. Exact. Fiur das Spune încă toată fraza? So, ich danke dir für das Geschenk. Exact, ich danke dir für das Geschenk. Așadar, Duncan, verbul Duncan, cere întotdeauna pe fior. Da. Și acum, dacă eu îți mulțumesc uh, pentru flori? Ich, da, uh, ich danke dir für die Blume. Foarte bine, da? Fior. Și cum spui, eu îți mulțumesc.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 Gekommen. Kommen. Gekommen. Deci este du bist gekommen. Du bist gekommen. Ja? So ich danke dir uh, da. dafür. Genau? Da Dass du gekomm bist? Gekommen bist? bist, exact. Das aruncă pe bis da, la urmă. propoziție corectă? Da, asta e o propoziție corectă da Deci, m-a ajuns foarte, mult cu da, cu legăturile astea cu, nu știu cum să le spun. Cu, cu, cu verbul care arunca la urmă? Nu, cu, adică și cu asta, că-mi trebuia, uh, Da, cu uh, prepozițiile astea care se leagă cu da și cu vo și cu așa mai departe. Da, asta este da, un mai... capitol mai... Uh... Dificil pentru străini în limba germană pentru că nu e intuitiv. Nu, la noi nu e așa în românește și de asta. Da. Dar mie nu-mi și am crezut că asta e numai când nu spui propoziția completă, știi? Ca și când zici îți mulțumesc pentru asta, atunci folosești numai da. Nu! da danke dir dafiu, știi? Înțeleg, dar, dar în uh, atâta timp cât verbul respectiv cere obligator o prepoziție și în cere pe fiur. Uh, Duncan îl cere pe an. Trebuie să o integrez pe undeva. De exemplu, cum spui, eu te aștept pe tine? Um, ich warte auf dir. Uh -huh. Auf dir. Nein, ich warte auf dich. E exact, că e acuzativ. Da? Da. Ich, wart um, ich warte auf dich uh, Și eu îl aștept pe șef Ich warte auf der șef Noch einmal Ich warte auf den șef Den Den Că e cu acuzativ Că e Și <laughs> eu aștept asta um, Ich warte Darauf Foarte bine, darauf Și eu mănânc cu asta? Nu, eu mănânc damit. damit foarte bine Ok, și acum de o luăm in... Și acum o luăm invers Cu ce mănânc? Um, vomit, esse Exact Și ce aștept? Um, nu, nu pentru ce foarte Vorauf. Da? <sus> vo plus auf, Și la ce mă gândesc? Um, voran. Voran, dencaih. Uh -huh. Și ce eu mi-amintesc? Um, nu nu stiu, uh, te-ți, mă gândesc. Deci, <sus> zic, Rinner An. Da. Și ce îmi amintesc? Vas? Nu. Erinere. Nu, nu. Deci erinere trebuie să aibă particula an undeva. Păi da, dar nu îmi sună. Voran. Uau, ce ciudat sună. Pentru că... Când aud ce, ai, mă gândesc la vas. La, nu la vas. E adevărat, dar dacă verbul respectiv nu are o prepoziție, dacă o are și erinere are pe an, atunci nu mai e. Dacă spui ce mănânc, atunci este vas ESIH. Ia? Dacă ce da. îmi amintesc, trebuie să-l integrăm pe an și atunci este voran. Voran, erinere mi. Nu, nocaimal voran, erinere. Cine? Eu Voran erinere ih Ah, exact Mă gândeam la zih Încă o dată Voran erinere Mih Voran erinere ih Mih, sunt amândouă Pentru că dacă ți aduce aminte De ceva este ih erinere Mih Da Și atunci când întrebi Voran erinere ih Mih Exact. Yeah? Dacă e ceva neclar, una să mă întrerupi și reluăm. Nu e nicio problemă. Da. Good. Da. Da. Yeah? Good. Și cum spui uh, bunica întreabă mereu de tine? Um, oma. După că scrii. Mă frai uh -huh. Și cu ce fi fragan. Andy? Nu se vede pe ecran? Nah. Okay. Deci, întotdeauna când întreb de cineva este nah. Okay. An este atunci când întreb pe cineva. Dar ea întreabă de tine, nu pe tine. Da, stai să mi scriu aici. Fragan, nah. De. Okay. și cu ce ai vine În cu ce caz? Păi nah este o prepoziție care cere întotdeauna uh. dativ. Întotdeauna nach ca și mit, ca și țu. Așa e. Are dativ, ia? În Așadar, bunica întreabă mereu de tine. Oma frac, imăr, nach dir. Ima, oma frac, imăr, nah, dir. Foarte bine. Dir. Uh -huh. Și acum dacă întreb despre ce întreabă bunica mereu, cum spui? Da. Aha, deci Deci nah. exact, vonah. Estem la că știu, dar nu știu. Deci e vo plus prepoziția, cu ce mănânc? Vomit. Ai grijă să nu traduci din românește. Trebuie să traduci prepoziția cu care merge verbul. În cazul ăsta nah. Și scriu nahhdir ca răspuns. Da, zic fract, nahhdir. Ea întreabă de tine. Ok? Da. Good. Și cum spun? Te gândești des la mine? Um, Denz tu. Uh -huh. Oft. Mă. Uh -huh. uh -huh. Exact. Den, Denks du oft an an mich? Ja? Da. An. Um, eu mă gândesc la pisica pe care o am acasă. Uh, ich denke an meine an die Katze, mm -hmm. dass ich Zu Hause habe Inca oata Ich denke An Meine Katze weiter Das ich Das cu un S sau cu doi de cu doi. cu doi de S uh, Zu Hause habe Zu Hause Cu humare Cu humare? A, sau... ah, aici! Nu? Da. Deci, ich denke an meine Katze, das zu Hause haben. Și înainte de de a-i me una virgulă. Înainte de ăstea care sunt nevântați. Da, știi tu ceva? Deci, eu am scris cum ai zis tu. Ich denke an meine Pe care? Deci, când spun pe care, adică înlocuiesc pisica. Nu, dar mai bine, dar în românește. Eu mă, eu mă gândesc la pisica pe care o am acasă. Aha. Uh, die. Exact. Die. Ich zu Hause habe. Așa e mai bine. Ia? Ja? Die ich weiter. Die ich zu Hause habe. Die. Și eu mă gândesc la câinele pe care le am acasă. Ich denke an uh, den hund, yeah. uh, den ich zu Hause habe. Den, exact, pe care l-am, da? Și el se gândește la câinele care mănâncă oase. Er denkt uh, an den hund. An, an, de? den hond. Ce facem? Care mănâncă oase. stai să îmi ugrești ce cade aici. Den, then Care? Euh, den knochen, Knochen. Knochen äh is. Is. Zgut? So, no. E corect? Nu. <laughs> Dar am scris ca să avem, uh, să o avem sub ochi. Deci, ir er den hund. asta e corect. El se gândește la câine. Și acum, câinele care mănâncă oase? Care este cazul nominativ? Nu este câinele pe care l-am văzut sau pe care l-am acasă. Ci câinele efectuează o acțiune, adică mănâncă oase. Din acest motiv nu este den, ci der. Exact. Der knohen ist. Hast du einen Hund? Oder eine, eine Katze? Gar keine Haustiere. Pentru că oamenii mănâncă, die, die Menschen essen, animalele fresen. fresen, foarte bine. Așadar, este frist. E clar? Er denkt an den Hund, der knohen frist. El se gândește la câinele care mănâncă oase. Înțelegi structura gramaticală? De ce e așa? Da. Good. Da, sunt <laughs> Good. Și um, cum zici eu te cred? Uh, uh, ich glaube dir. Ich glaube dir. Foarte bine. Și um, Eu. Uh, o ajut pe ea. Ich heise. Uh, uh, ir. care este verbul Hilfe helfen Așadar ich He, uh, Nu dir Helfă? ich helfe Oh, Că, hil... este chiar ajutor. Motiv, da, hilfe este ajutor, ajutor. Dar helfen este verbul, așadar ich uh, ich helfe ihr Ich helfe ihr, eu ajut pe ea. Good și um, eu um, răspund la întrebare. Um, Anvart, orașe te cu teacă ar, ar fi așa dacă ar fost la trecut, dar eu răspund acum. Ah, ok. Uh, mai zis, eu răspund la întrebare. Ich răspundeți auf eine Frage. Genau, la ce? Frage oder la ce? Frage. Gut. Și la ce? răspund eu? la uh, worauf worauf. Ja? ce? la copil. Ich bin, ich pinte să mă Nu, forzichtig, altceva, așa mm, Da, forzichtig înseamnă că sunt grijuliu, sunt uh, Traducem tot prin atentă în românește, de în alt sens De exemplu, dacă te uiți la fetiță să nu facă prostii Beachten sau nu? Achten, achten Achten Ich achten să zice, mare. Exact Ich, uh, și la cine sunt? La copil? La copil O fi cu an am scris acolo, nu ai momentor Ba, da, da e o pe perete Că mă gândesc <laughs> Ich achte acht auf Plus acuzativ deci, Au, Ich achte auf uh, uh, Das Kind Exact, ich achte auf das Kind mhm. Deci nu te acte. Deci ich a te uh -huh. Au plus acuzativ. Exact. Și tot a, a, a fi cu ochii pe ceva, mai avem a, un verb. cunoște expresia passauf? Da. Fii atent. Adică atenție, nu? Exact. Dar dacă asta provine din verbul aufpassen. Aufpassen, da aufpassen care este plus la fel ca și ăla plus auf plus acuzativ. Deci eu sunt atentă la uh, câine. Și tot așa. Mhm. Uh ă -huh. uh, uh, auf die, uh, de uh, de hund auf. Foarte bine, încoapă. Mm -hmm. M-auzi? Uh, da, uh, sunt rarut un pic. Ok, e încă, încă o dată cursiv? Ich passe auf den Hund, den Hund auf. Genau, yeah, no. ich passe auf den Hund auf. Okay. Aici avem doi de auf, numai că fiecare e cu treaba lui. Unul face parte din verb, iar celălalt ja. e prepoziție. Exact. Ia, yeah? good. Și uh, eu uh, mă bucur de concediu. Trebuie să scriu un ähm oh. um, ich freue mich. Foarte bine. Ähm, worauf lach ich? Este der Urlaub. Der Urlaub. Ich freue mich an den Urlaub. Nu <laughs> știu. Auf. Auf. Okay, auf. Auf. Șo fic cu acuzativ? Exact. Ich freue mich auf Uh -huh. Aici, din păcate, trebuie să ții o, o excepție, pentru că avem și ichfroie, mih, Uber. Când a te bucuri de ceva... Așa, care a fost. Da. Te, cu folosim când te bucuri de ceva ce urmează să se întâmple, iar Uber. De, mă bucur de concediul pe care l-am avut. Sau de experiența de ieri. Da. Trebuie să, să vezi din context. Dacă ai o, o, o propoție simplă tradus, poți să o folosești pe care vrei. Trebuie să scriu aici. Da? Auf e cu viitor, Uber e cu trecut. Da, că m-am bucurat de... Bacanța. Exact. De vacanța trecută, atunci este cu Uber. Uh -huh. Good. Și um, uh, tot uh, în uh, contextul ăsta, unul care e folosit, eu um, mă preocup de copil. Oh. A avea grijă de el. Este, zih, ciumărn. Ciumărn. Da, știu asta. Știam adică. Zic. I... Așa. Cumăr. Deci cum sunt cu eu? ce caz e. Zic cumăr um întotdeauna. Zic cumăr um. Cu ce caz? Păi, um este o prepoziție care cere doar un singur caz. Da? Așa cum nah sau țu cer întotdeauna dativul, um cer întotdeauna acuzativul. Ok, stai să-ți De aici. Așa. Deci eu mă preocup de copil, am grijă de el. Uh, ich, uh, Foarte um... bine. Exact. Uh -huh. Și... Uh, de ce mă preocup eu, De ce am grijă? Uh, vorum, vor, vor, da. Vorum. Că e <grijă> V plus um. Să nu te sperie dacă astea sună ciudat. Pentru că așa e regula. Obisnesc, tot. Și în niciun caz să nu ți minte Vorum înseamnă despre ce am uh, uh, grijă. De ce am grijă. Că dacă spun despre ce discutăm, cum zic? Nein? noi discutăm despre asta. Bir uh, Reden daran. dar dar darum. Așa. Über dar UBER. Dar UBER. Deci despre ce discutăm? Uh, Vorüber. Vorüber. Exact. Pentru că asta e prepoziția care se cere. Da. da? Să nu, de asta am zis să nu ții minte uh, traduceri separate. Că s-ar putea în germană să fie altă prepoziție. Și cum spui? Este vorba despre... Uh, spitalul... Uh, despre spital. Deocamdată. Mm. A fi vorba despre ceva este o expresie. Da, ese uh, esget. Esgetum, da, știu, es um, ca să zic și la filme. Exact, e vorba despre. Esgetum? Esgetum. Uh, despre spital. Uh, spital, cum se spune? Das clinic. Nein. Das Kranken, Krankenhaus. Das Krankenhaus. Das Krankenhaus. Da? În germană întotdeauna articolul e dat de ultima componentă. Da, da, da, da. De asta este das. Așadar, es um das krankenhaus. E vorba despre spital. Și dacă întreb despre ce e vorba? Um, vorba, nu? Nein. Vorum. Despre ce e vorba? În toată expresia. Vorum getes. Punct. Punct. <laughs> Că asta este, despre ce e vorba. Asta este o expresie pe care o poți ține minte. Când întotdeauna nu ai prins despre ce e vorba și vrei să întrebi, vorunghetez, despre ce e vorba. Da? Da. Eu la început am trăit uh, o perioadă cu impresia că era varum. Dar de fapt este vorum. Că vine din um. Înțelegi? Vorunghetez, despre ce e vorba. Esghet da. um și este vorba despre... Poți face foarte ușor legături, știi? Cu expresia asta. Fraga în bisier? Mmm, Dacă e ceva care e neclar, să-l spui, să le... Categoric. Le, Dar le știi care e problema mea? Așa. Că, în fine, că nu vreau să mă mior la ei, aici, numai că trebuie să spun că stau prost cu memoria. Așa. Și că... Astea sunt lucruri pe care le-am parcurs deja da. și mi le amintesc în timp ce mi le spui și le uit. Da, pe... Dacă te ajută cu ceva, toți stăm la fel. Eu a trebuit să știu de lucruri de 5-6 ori ca să, să le rețin. Pentru că... 5-6 ori e o glumă <laughs> pentru mine. Ai... Treci la picior de lemn. Ideea este că... Ori, în pile, în odată. De... Ce, la, la un moment dat încep să-ți sune la ureche că, cum să spun, tot auzi fragmente prin jur și o să, o să vezi că la un moment dat o să știi cam cum să spune nu, nu o să știi de ce pentru că ți-a rămas expresia că ai auzit-o în jur nu nu te impacienta eu nu știu pe nimeni care să fi învățat germană așa lin toți am trecut prin frustrările astea. Uităm cuvinte, uneori uităm cuvinte absolut de bază și este foarte genant, dar tuturor nu se întâmplă. Nu, zis, nu, nu știu pe nimeni să fi, să fi învățat uh, fără probleme. Așa că stai linișită din punctul ăsta de vedere. Good. Um, și uh, cum zici? El a vrut să îmi aducă asta. Er, volte... Da, să... Da, das. Pentru că știi de ce-i das? Pentru că volte vine de la verbul volan, da? Iar da. ăsta nu are nicio prepoziție după el. Dacă ar fi avut prin absurd vreo prepoziție, să zicem an, aici ar fi fost da. un daran. Da. Dar neavând, atunci vine direct das. Er, volte das... El a vrut să îmi aducă asta. Da. AirVolteDAS? Um, te -ai să mă gândesc. Gândește-te așa. El îmi aduce asta. Er nu, el îmi aduce. El îmi aduce. AirBring. Er, er Mier das, de exemplu. Așa, bravo. Da? Good. Și acum, da. er volte das, deci das aruncă verbul acesta la urmă. În rest rămâne la fel. Da, asta mi-e foarte clară cu păi, dasul. atunci -a spune. Mă acum că trebuie să mai să cu o expresie. Er wollte, uh, el a vrut să-mi ducă asta. Er uh -huh. volte das... ca în loc de să... Uh, das... Uh, das... Arăt, nu, nu, nu. Deci asta este propoziția. asta din Kenar, da. da? Da. Deci exact așa, doar că verbul pui la final. În rest la fel. Er volte das, er mir das bringt. Da. E corect? Ești de acord? Te mă pic, să mă gândesc de deci, ce das. Da, e foarte corect. Întotdeauna când ai un das sau un alt cuvânt care aruncă verbul la final. De exemplu, expresia noastră cu umbrela. Că aia e clară, da? Vene regnet. Da? Da. Um, yes. Regnet Cum am zis uh, Neemich Den Regen Shirmid Ok? Da Ok Noi acum aici avem două propoziții Dacă le luăm separat Prima propoziție Este S Regnet Ok? Da. A doua propoziție este care? zi tu. Ca și, cu, uh, ca și cum ar fi uh, uh, principală? Da. Mit. Mit. Foarte bine. Ich nehme ete Ok. No, acum, dacă dintr-un motiv la prima propoziție avem pe ven, verbul s-o ce la final. Da. Întâmplător aici e finalul. Vene regnet. Da. Dacă era Ezregnet, hoita, azi, cum ar fi fost? Venez? regnet. Exact, nemăi de regnet și nimic. Întotdeauna gândește-te la propozițiile astea ca fiind principale. Lasă-l pe das sau pe ven sau pe ce este acolo la o parte. Și după aia, odată ce ți e clară propoziția, ca și cum ar fi principală, pur și simplu, ei verbul și-l arunci la urmă, în rest nu schimb nimic. Da. Adică sunt sigur că în teorie cunoști asta, nu e o problemă, e, e simplu. Și um, cum spui, eu am văzut că fetița mea desenează ceva. Mm. Deci avem I, două propoziții. Eu am văzut și fetița da. mea desenează ceva. Cum spui, eu am văzut. I have seen that my daughter, uh, etwas Uh, stai ca mai cum îți zice sai uh, cum îi zice la zai. Uh, există și Zeichen, dar mai corect este Malen. Malen. Malen. malen. Ich habe gesehen, dass meine Tochter uh, etwas malen. Nein? Mal, malen. Malt. Malen. Cum e mai la persoana a treia? Malt, -a malt! Mal. Dar, mm? da, uh, Numai că nu știu de ce... Ah, uite ca apare tocmai. Nu ți-a apărat textul acolo. Malt! Da. Good! Și... Um, îți... Ia îți mulțumește pentru cadou? Um, sie dank dir für das Geschenk. Exact. Mm -hmm. Sie dir für das Geschenk. Și în loc de für das, cum mai putem spune? Uh, dafür. Nein. Mm -mm. Ce, ce mă uh, cum poate În loc de fiur și das Putem să avem o formă Fiurs A, prea scurtat uh -huh. Fiurs geschenk Foarte bine Și um, Fetița pune Furculița pe masă uh, Das Oh, stai ca aici mai e la greutăți. Stai deci, să mă gândesc. Uh, das Mädchen legt legt to fi la persoana treia. Care este verbul? Legen. Exact. Lect, sau cum? lect. da. Das Mädchen legt euh furculița. Uh, da. Gabel. Uh -huh. Dar ce genare? Ne gândim. Uh, die gabela, exact, hai? die gabel. Das să legt die gabel. Pe masa. Auf den Pe Auf den tisch. Good. Auf den, tisch. Auf ja. auf da. den tisch. Gut. Și... Um, Cuțitul pe care l-am văzut, stă pe masă. Uh, das meser, Foarte bine. E, ja, genau, genau. Das meser das uh, ich gesehen habe uh -huh. ist auch uh, nicht. Mai corect este liegt. Ligt, na, bine, liegt. Așa e. Da, asta cred că e chestie de... De uzuri, așa, nu? Da, dar o să te obișnuie la un moment dat. Poți să spui și ist, numai că sună așa puțin comiș. Pentru Pen a. -a, -a -da. pentru names, da, corect este Lict. Deci, încă o dată, Lict? Deci. cum era cuțitul pe care l-am văzut, stă pe masă. Um, das Tas me meser. Ich gesehen habe uh -huh. liegt auf dem Tisch. Ligt auf? Tisch. În ce caz este Tisch? Uh, auf dem Tisch. Auf dem Tisch, foarte bine. Că e liegt. Da. Că e liegt. Good. Și e dativ, nu? E static. Așa e, așa e, da. Gut. Și um, cum spui? Eu deschid fereastra. Um, ich Ich go aufmachen Sie auf. Ah, auf Orkare. Ich mache den Fenster auf. Das Fenster? Exakt. Ich mache das Fenster auf. Ja? Ja. Gut și cum ai spus tu în loc de uh, uh, aufmachen, poți să mai spui și öffnen, öffnen, da? Și, și și cum se cântăgește uh, uh, öffnen? ich, öffne. Deci verbul öfne. este öffnen, öfne. da? öffnen, deci ich. Of ne. Da? Am notat. Good. Do. Eof, născ și așa mai departe. Și, um, soțul meu închide ușa. Main, mm ma, -hmm. stai man. E bine? Spune până la sfârșit. Main, man care <laughs> că am văzut. Dar de ce? Nu, e o secundă în întârziat, am scris tot cuvântul. Uh, mai man, deschidă ușa ai zis? Nu, închide ușa. Uh, Mahten macht denn macht denn den text românesc. Da macht ditur Tsuu, foarte bine. Suma când că ne închide, da? Uh -huh. Și cum spui? Um, fetița deschide lumina. Uh, deschide. Uh, Dasmetchen? Uh -huh. uh, Oare se zice altfel, așa e? Da, a deschide. Deci când deschizi ușa, este când deschiz lumina este Anmachen. Anmachen. an Să, deschidem. Mă întreb. Mă întreb. Mă întreb. Macht die licht an. Uh, licht întreb. Mă întreb. das licht. Mă Nu, este das. Das licht. Deci încă o dată, das uh, Mach das Licht uh, an. Exact, an. Și a închide lumina? Uh, zu machen. Nu? Nein. Das Mädchen ausmachen. Oh. A, ausmachen. Deci, la ferestre Anche și la... La lumină? sau la calculator sau la televizor. Deci, aufmachen înseamnă a deschide pur și simplu fizic. O cutie, astea o scrisoare cu curent. Poftim? Astea cu, curent. astea cu curent Da, astea care sunt cu curent Sunt an și respectiv ausmachen Că tu nu deschizi nimica Tu și un buton, de fapt da. Da? An Anmachen și ausmachen Și cum îi spui fetiței tale să închidă lumina? Cum zici? Închidă lumina Bitte Bitte das Licht zu Nein Pardon, da, dar uh, uh, mai nemțește de atâta? Cum spui, închide, pur și simplu. Uh, ma zu. Nein? A Așa închide ușa sau fereastra. Uh, exact. Numai că în germană, întotdeauna când îi spui cuiva să facă ceva, îl pui acolo undeva între ele, pe mal. Pe cine pe? Mal. Mal, da, malul ăsta... Spui, uh, ma... laus. E obligatoriu, așa e? Dacă nu-l cui, uh, sună foarte uh, ca un ordin. Ah, ok. Înțelegi, ce deci ăsta îmblânzește puțin verbul, adică îl face mai politicos. Dacă vrei să fii rea și spui închide ușa sau închide fereastra, nu mai pui pe mal. Dar de obicei ăsta nu se, se folosește în armată, de exemplu. Sau cam ăsta e contextul unde nu folosești mal. În rest, întotdeauna spui. De exemplu, când îi spui cuiva, uite-te aici, îi spui, cum mal here. Sau show mal here. Am înțeles. Da? Sau dacă îi spui să-ți arate ceva, îi spui, tzag mal, tzag mal. Dacă nu-l pui, îl percep foarte agresiv, așa, foarte dur, ordinul. Da, în Într-o grămadă de cazuri Și din păcate nu se traduce Așa că da. el, el trebuie învățat Că nu are echivalent în românește da? Dar să ții minte Când îi spui cuiva să facă ceva Sau dacă vrei, îi spui să închide fereastra Îi spui Mahmalt zu da? Magmal dasfenster zu Închide fereastra Oder magmal uh, ditur tzu. Dar dacă vrei să închidă calculatorul Îi spui Mahmalaus da? Da. Închide-l. Good. Fragan, bistier? nu. <laughs> Bine. Um, ce? Nu, e ok, adică nu, nu. Uh, nu, no, sper că te ajută câte ceva ce facem pe aici și îți, îți mai clarifică <laughs> lucruri. Îi recomandat întotdeauna să, să fii atent în cursul zilei când întâlnești... Ori cuvinte necunoscute, ori expresii, ori cum ai vrea să zici ceva și nu știi și să notezi pe ceva, pentru că e mult mai bine când, când discutăm așa aplicat pe ceva, ceva ce te interesează în mod direct. Da, da, oricum, astea două ședințe, să le zic așa, au fost foarte bine, că, că ești intuitiv și tu.